Hoofdstuk 84, die sage oor die ontstaan van die stad Oostrasina. Sirenius is bekommerd oor die toekomst van weer die afgodstempels. Buiten aangekom het Joosef en Sirenius begin om verskillende sake te bespreek, terwyl Mirjam intus in die kynkje in die huis verzorg het, en Joosefse seens het hulle beziggehou om die huishoudelike aangeleentede in orde te bring waarby die dienaars van Sireneus baie dienstaan hulle verleen het. Nou, na verskye gesprekke oor minder belangrike onderwerpe tussen Jozef en Sireneus en geselskap van Maronius Pilla, het daar echter ook een belangriker onderwerp te sprake gekom, wat Sireneus bespreek het. Voor jywe vriend en broer, kyk die stad en die hele groot gebied wat nog onder die bestuur van die stad val, tel sekerlik 80.000 mense. Daaronder is daar ba maar baie weinig wat die geloof en die godsdienst aanhang. Ek weet dat hulle meestal reeds duisende jare min of meer aards afgodsdienaars is. Hulle afgods tempels het allemaal hulle ontstaan in hierdie oerouwe stad, wat volgens een mythe ter geleentheid van die oorloof van die goede met die reese van die aarde gebouw was en wel dier zee self as teken van oorwinning oor hierdie reese van die aarde. Mercurius het na bewering die beendere van die reese versamel en in die see laat sink en daardoor sou hierdie land ontstaan het. Seeis sou daarna volle maand lang sand en as op die beendere laat reen het en soms ook groots en swaar stenen laat val het. Vervolgens sou Zeus aan die ou seeris optra gegeet om die land vruchtbaar te maak en daar in die middel nie te ver van die see nie, een kasteel in' een stad te bou, as teken van die groot oorwinning. Zie jy selfs sal dan uit die aarde een volk oproep, wat hierdie land en hierdie stad vir altyd en ewig sal bewoon. Uit hierdie verhaal wat ek aan jou vertel het, sal jy nou makkelijk kan uitmaak, dat juist hierdie volk, meer as enige ander volk op aarde, nog vast oortuig daarvan is, dat hulle die stad bewoon, waar die gode self gebou het. Om die rede sien jy dan ook altyd die uitermatig verwaarloosde woonhuise, omdat geen mens dit waag om aan die werk van die goede iets te verbeter nie, om homself so doen en nie teenoor hulle te versondig nie. In die besondere die ouseer is met behulp van Mercurius en Apollo na bewering handig die tempelgebouw. Dit is die mythe en terselfde tyd nog die vaste geloof van die andersins goedmoedige volk wat ondanks sy armoede baie gasvry en uitzonderlik eerlik is. Wat is daar nou hier te doen, as die volk by voor wil die heropbou van die tempels verlang? Moet die mens die tempels weer herbou of nie? Moet die mens die volk bekeer tot jou leer? En as die mens dit doen, wat sal die nabuurige volkere dan, wat ook baie dikwels hierdie stad besoek, daarvan sê, noudat hierdie stad eerder soos eintlik al van oudsher af meer ruïnes as 'n werklike stad is